Руситься з переляку Встав і пішов геть Ціла буря хвилювала в його душі Гадав був, що все так нескладно Просто Залишити Максима в попа Самому за якийсь тиждень знайти коней Вибрати кудою найзручніше тікати А тоді й Оксану, й Олену, й Варку Чи як там усіх разом а за ніч уже й з собаками б не нас догнали. І ось несподівана перешкода. Та ще від кого? Від попа. Від своєї людини. Е, правду казав Богун, треба було хоч двох-трьох козаків взяти з собою. Але хто ж міг передбачити? І то вже ось третій місяць вештаємося по маєтностях Яреми. «В двох то ще так-сяк, а якби в п'ятьох?» на Максима все ж таки безпремінно треба тут залишити. Безпремінно. «А не дай Боже зі мною якесь нещастя чи що? Або тут щось? Ну дівчата ж дурні. А потім і часу ніяк не можна гаяти. Поки вправлюся, хай з ними про все умовиться. Наблизиться військо козацьке, тоді вже пізно буде». Безпремінно треба залишити. Але де? Якби піп був, як піп. А то ж боїться, аж труситься, патла та ганчірка. Що ж тепер? Вирішив знову йти до попа. Той несподівано, чи то злякався грізного вигляду дідового, чи то з інших міркувань, погодився залишити хлопця в себе. Але не більше, як на тиждень. З того часу, як Оксана почула від Олени, що дід з Максимом у пригородку за якийсь тиждень треба приготуватися до втечі, настрій її змінився так, що вона сама себе не впізнавала. Вона прислухалася до всього, що говорили в замку, пильно стежила за кожним кроком, за кожним поглядом панів. Тисячі разів обмірковувала, як його найзручніше залишити, коли йому буде треба замок, щоб якнайдовше на це не звернули уваги. Стежила і за Оленою, і за Варкою, щоб ті якимсь вчинком чи словом не зрадили таємниці. Ночами майже не спала. Прокидаючись з ніколи ще незнаним почуттям страшної втоми, вона виглядала у вікно, вниз на далекий пригрудок з його низенькими почорнілими будівлями. І здавалося Оксані, що все буде так легко, так просто. А й зникала в одну мить страшна автома, і напружувалася увага до всього, що робилося навкруг. А за кілька день Оксана довідалася про тисячі дрібниць, на які раніше зовсім не звертали уваги. Вона достеменно знала, коли саме замикають ворота, коли перевіряють і міняють замкову сторожу, коли на який час виходить із замку кожна служниць, хто саме ходить і може ходити до пригрудка. Вона й сама б не змогла відповісти, на що їй потрібні всі ці відомості, але одного разу, простеживши якось, що одна з найулюбленіших гризельдених покоївок – не ночувала в замку і, побачивши, що на це начебто ніхто не звернув уваги, дуже зраділа. Може, і про нас із Оленою і Варкою не зразу довідаються. Ще з більшою радістю почала вона спостерігати, що Гризельда тепер взагалі дуже рідко викликала когось із служниць особисто, особливо по обіді. Отже, виходило, що принаймні перлах утеча зможе пройти непоміченою. Прислухаючися щодня, щогодини до панських розмов, Оксана все більше переконувалася, що оювання її далеко не безпідставні. Перші дні перебування в Збаражі, коли панство бавилося банкетами, танцями і прогулянками, раптом змінилися майже цілковитою тишею. Почалося з того, що приїхав Ярема, і сказав, що війна неминуча, і навіть, можливо, що невдовзі бої почнуться недалеко з барежа. З докладніших і одвертіших розмов дрібнішого панства Оксана довідалася, що Яремі знову не пощастило Що король і на цей раз не схотів дати йому булаву Гетьманську І що призначаючи трьох регіментаторів сім як і за першої війни свідомо поминув Ярему «Якуди їм тим регіментарям проти князя?» Хвилювалися найгарячіші прихильники Яреми. Фірлий, старий, нерішучий. Ленц-Корунський, добрий вояка, але поганий воно начальник. Остророга ж знаємо, що спеляли. А князь таки не підкориться їм, говорили другі. Буде так, як під пелявою. Проситимуть і молитимуть, щоб князь узяв булаву. «Дай у стільки Хмельницький з татарами надійде!» «А що? Хіба вже недалеко козаки?» З острахом питали треті. «Хто й зна? ще не під Меджибожем уже?» «Де Меджибіж?» «Де Меджибіж?» «Це далеко?» хвилювалася Оксана, але запитати в когось із слух боялася. А найстрашніше було те, що зовсім не сподівано – без жодного, здавалося, наказу від Гризельди, в замку почали пакуватися. При першій же нагоді Оксана розповіла Максимові про все, що робилося в замку. Хлопець теж хвилювався. Днів через два-три мав уже повернутися дід. Але як воно буде з утечею, коли на округи баража вже почитимуться бої? Навіть не бої. «Досить уже, що всюди вештатиметься жовнір і, напевно, затримуватиме кожного підозрілого». «А що, коли княгиня виїздитиме, наприклад, завтра?» – запитувала Оксана. «Тікати без діда Панаса?» На це Максим не міг зважитися. «Пробіжи, скажеш, тоді побачимо». Але що доведеться робити в такому випадку, Максим не уявляв. А чутки про військові події Ставали все докладніші Пошубки переказували Пригрудські міщани Що Хмельницький Наміряється вдарити саме на збараж Що з ним 100 тисяч орди Що король З посполитим рушенням Теж іде на збараж Що гетьман литовський Радзівіл Має вдарити на козаків З тилу Що хто і знає Як воно на цей раз поведеться козакам Тим більше, що з ханом татарським король провадить якісь перемови. Ще докладніше, що з більшою певністю переказували ті ж самі відомості в Збаразькому замку. Хай тут і обложить Збаразь Хмельницький. Скрутно йому доведеться. Облажу легко можна витримати, хоч і кілька місяців, а король вже швидко наспіє на відсіч. До того ж і ось ось ударить на Київ, а на литовському пограничі та й по всіх містах українських залог майже не залишилося. Всі пішли з гетьманом. А що як татар якось пощастить королеві спрактикувати, як покинуть вони Хмельницького та рушать на села по Ясир? Ні, це вже там не Корсунь. Не пиняла. Оксана не могли йти. Наскільки правдиві усі ці міркування. Але досить з неї було і того, що настрій у панів підвищений і бадьорий. «Стигне, дід, чи не стигне до того, як гризець дана каже виїздити? Чи можна буде тікати, коли в околицях, певно, вже і зараз повно польського війська? Хто міг відповісти Оксані на ці запитання? Вона щодня хоч на хвилинку бігала до пригрудка – але діда все не було. Знесилена і збентежена до краю у становища, поверталась Оксана до замку. А залога його все збільшувалася. Не можна було пройти двором, парком або покоями, не зустрівши когось із офіцерів. Це ще більше нервувало і дратувало Оксану. Вона почувала таку огиду до всього, що творилося навкруги, так Таку тому, що хвилинами навіть триматися на ногах їй було важко. «А що як за хворію? «Що як за хворію? з жахом запитувала вона себе. Одного разу, вже по обіді, прийшла чутка, що під Меджибожем регіментар Лянс Коронський облажив передній полк Хмельницького з богуном на чолі. Казали, що богун у безвихідному становищі і що не сьогодні-завтра богунів полк або виб'ють до ноги, або заберуть у полон. Це остаточно підрізало їй без того знеселену край Оксану. І Олена, і Варка аж перелякалися, побачивши її другого ранку. Бліда аж зелена. Ледве пересуваючи ноги, пішла вона до пригрудка. Діда ще не було. Оксана мало не знепритомніла, почувши це від Максима, і сиділа з ним коло церкви на цвинтарі кілька годин. Не мала сил повертатися. Черневе сонце почало схилятись на захід, коли вона підійшла до замкових воріт. замкового двору не можна було впізнати. Всюди метушилася челядь. Довгою валкою стояли вже напівнавантажені ковані коні. Все скінчено. Княгиня...